Хлопці стхнули легше, коли вирвались на свою територію, але боялись тішитись, бо тут було теж не краще. Завтра Великдень, і вся міліція заробляла на паску. У лісі під броварами, на самому світанку, шофер ще здалеку побачив щось на дорозі. Хотів пригальмувати, роздивившись хрест, а під хрестом щось схоже на людину, але хлопці не дали. Може, то приманка, і зараз будуть мати. Бомжі почнуть із ковбаси з батоном. Шофер уже від'їхав на пристойну віддаль, але після довгого думання завагався, зрозумівши, що матиме це на совісті. Та в задній хід, повільно наближаючись, що хвилини готовий утекти. Проте ліс стояв нерухомо, а людина під Христом здавалася неживою. Він вийшов, спробував підважити хрест і помацав за руку, котра була прибита до Христа. Рука була тепла. Він вражено матюкнувся... Якусь мить отеріло дивився на деревину і раптом закричав, як впечений, Кліщі якісь, дайте кліщі. На презентацію виставки навіть добре не знала чиєї, мусила прийти, бо Шурочка відранку дзвонила до баби Дусі, що поверне їй Томі нарешті англійський словник, котрий надійно прижився на прорізній, і Тамара вже втратила на нього надію але раз сумління Шурочки заговорило, то треба було його швидко послухати. Перше, що словник був дуже дорогим, друге, що Марусі потім без нього не обійтися. Залишивши Ірку монтувати сюжетики, пірнула у метро, щоб випірнути біля самої галереї. У приміщенні весело роїлися любителі дармового фуршету, слабо розбавлені художниками та приятелями винуватиці. Шурочка, як завжди, запізнювалася, тож мусила піднятися до зали і вислуховувати усю хвальбу, котру говорили жінці, яку вона з вигляду знала, і котра, зрештою, судячи з картин, була не гіршим малярем. Як не дивно, половина людей здалася їй знайомою. Другій половині була знайома вона, що швидше пригнічувало, ніж тішило. Презентаційний гомін виснув, як цигарковий дим. Всі були безробітні, голодні і швидко п'яніли. Тлум посилював самотність, і Тамара зібралася піти. Враз її серце обірвалося. Зала із золоченим ліпленням схитнулася і стала на місце. Не треба було пити це їдке шампанське. Перша думка витіснилася другою. Землетрус. То вже потім, прокручуючи в голові плівку, зрозуміла, у зал зайшов химера. З усіх сил забувала його присутність, старанно вимовляючи слова, безмірно жалкуючи, що постаріла, що не може сказати собі поганий зайда, заброда прийшов, побачив, переміг. Вчепилася за знайому їй жінку, щось молола їй і шквал словес жив окремо від неї, приголомшуючи в співбесідницю, котра побожно заглядала їй у рот. В абсолютній повній торічелівій порожнечі в яку не долинали ані слова, ані шум вулиці, в якій шампанське, котре пила, враз вивітрювалось, як пролитий борщ на плеті, омертвівши, з жахом, пробувала зрозуміти, що ж відбулося. Гарячково примушувала себе сконцентруватися, зібратися, але нічого не виходило. Вона зрозуміла лише, що такого у неї давно не було, що так, мабуть, гинули на Титаніку, розпачено, враз, без підготовки, без миті на роздуми. Так, мабуть, налітає цунамі, смерч, тайфун, чи ще щось незнайоме й страшне, без радості, без жалю, без репетицій сходу. Хіба без? Кажуть древні, що двічі у ту саму воду не ступиш. Вона згадала вражаючий кадр з якогось американського фільму, коли серед мертвої загрозливої гладіні океану здалеку, дуже здалеку, летіла височенна хвиля хвиля, що означала смерть для будь-чого, що вивищувалось над цією водою. Ось ти бачиш її у потужне збільшувальне скло, ось ти вже осягаєш її оком, рівну, запінену, зажерливу, невблаганну, ось уже відчуваєш її блискавичний, беззвучний холод, глибоко вдихаєш і схиляєш голову. На це не було жодної ради». Утім, ніхто не міг їй допомогти, ані балакуча, солодкомовна жіночка, що весь час ловила її за руку під тними і вологими пальцями, ні шампанське, котре ніяк не било у голову, залишаючи її холодною чистою, як вересневе безхмарне небо, ні сам Хемера.